15. Megint a szigetről álmodtam. Az öbölt partjának sziluettje olyan, mint egy alvó indián. Róla nevezték el a bunkalónkat. The Sleeping Indian. Bár szerintem az az indián egyáltalán nem aludt, hanem halott volt. Hanyat feküdt, a keze összefonva a melkasán, a lába kinyújtva, párhozamosan egymás mellett. Kampós orra szigorúan merett az égnek. Az ünnepi fejdíszét viselte. Ugyan melyik indián visel ünnepi fejdíszt egy egyszerű mezei alváshoz. Nem volt kedvem kinyitni a szemem. Szerettem azt a karibi szigetet, ahol mindig fúj a szél, és a víz majdnem fehér volt a hullámzástól. Ez itt a tenger purgatóriuma, mondogatták a helyiek. Azért hullámzik annyit. Kint álltam a teraszon, és az alvó indiát bámultam. Egészen biztosan nem alszik. Lassan elindultak a könnyeim. Nem töröltem meg a szemem. Hagytam hadmossák le az arcomat. A kövér cseppek akadálytalanul peregtek lefelé. Arra ébredtem, hogy az árban megfordul a kulcs. A bejárati ajtó rögtön a konyhába nyílik, és ha valaki belép, egyenesen rálát a kanapéra, ahol fekszem. Már megint álmodtál, mama, és már jön is, ne sem veszi a kabátját. De hiszen te zokoksz, nézd, eláztattad a hálóingedet és a párnát. Mit álmodtál? Édes, ahogy még mindig beszélgetni próbál velem. Tudja, hogy nem tudok válaszolni, de ő csak kérdez. Szeretem benne ezt a csak azért ist. Bólintok. Igen, álmodtam, és megkeresem a jegyzet füzetemet. Nehezen megy ma a mozgás, már reggel éreztem, hogy hosszú lesz a nap. Halott, indián, érom le neki alig olvashatóan, de megérti. Nem halt meg az az indián, anyukám. Alszik. Sleeping Indian. A karibi ember már csak tudja, mit beszél. Mész benne. Azóta álmodom a szigetről, mióta hazajöttem a kórházból. De csak a jobb napokon. Sosem jártam arra, a karib tengeren. De mindig szerettem volna. Meg is érdemeltem volna. Igen. A jobb életet és a szabadságot. De gyáva voltam hozzá. A kalandhoz, az ismeretlenhez, ahhoz, hogy befejezetlenül hagyjak egy történetet, és elkezdjek helyette egy ismeretlen másikat. Csak is magamnak köszöntem. Megkaptam, amit akartam. A befejezést. Ha tudtam volna, hogy ez lesz belőle, ha lett volna Erőm lépni, akkor menni, amikor mehettem volna. Vagy legalább eljönni, hazajönni, ahová tartozom, ahová mindig is tartoztam, ahol bezseg az élet, zajlik, aminek vannak színei, ahol van. Talán 83-ban megtehettem volna még, ha elvállalom az állást, amit nekem találtak ki, utazhattam volna, felfedezhettem volna a világot. Pont úgy, ahogy annak idején gí ikérte. Ki tudja, talán meg is kereshettem volna. A lányom nyolc, a fiam két éves volt, akkor még lehetett volna nekik mást adnom. Nagyvárost, kultúrát, pesgést, zajlást és színeket. Azt az életet, ami kiárt volna nekem. De maradtam. Megint csak maradtam. Mikinek nagyon nem tetszett az új lehetőség, az új munka. Szerette rajtam tartani a szemét. Reggelente együtt mentünk dolgozni, aztán délután a gyerekekért is haza. Szerette, hogy mindig tudja, hol vagyok, mit csinálok, hogy a barátaim az ő barátai is. De igazságtalan lenne ráfogni az egészet. Azért maradtam, mert az volt az egyszerűbb. Nem próbálkozni, nem feszegetni a határokat. Vissza a komfortzónába. Élni az akkor még befejezetlen történetünket Mikivel. Az ideális családdal, ideális barátokkal, hétvégi a a nagyszülőknél. Néhány havonta eljutottam anyuékhoz Pestre. Böbélyéknél sürgött forgott a művészvilág, a Naputcában zajlott a gangos élet. Zsuzsa néni egyre többet perlekedett Jancsi bárcsival, visszhangzott tőlük a második emelet. Apu beköttetett sok csatornát, és rákapott a banára. Anyu egyik éjjel arra ébredt, hogy neszezést hall a konyhából, amikor kibotorkát látta, hogy apu a kredenc mellett áll, és két pofára zabálja a hazalátogatásunk tiszteletére vásárolt banánt. Amit nem is szeret. Nem szeretett addig. A szombatokat olyankor böbélyéknél töltöttük, ahol mindig szólt a zene, és estére a sok gyerek, kutya és barát közül már senki sem tudta, ki kivel van. A családi viszonyokat csak azokban az általában lefekvés előtt előforduló és abszolút megkerülhetetlen helyzetekben sikerült, de csak kényszerűségből kibogozni, amiket a nővérem csak úgy jellemzett, hogy az én gyerekem meg a te gyereked veri a mi gyerekünket. A Pesti hétvégéken állandósult az űrzavar. Én meg a gyerekeim imádtuk, Miki inkább csak elviselte. Ő akkor kezdte újra igazán jól érezni magát, amikor vasárnap délután ráfordultunk a zsigulival az M7-esre. A gyerekek olyankor már aludtak a kimerültségtől a hátsó ülésen. Nekem pedig gombóc nőtt a torkomban. Megyünk haza. Talán, ha időben tudom meg, mi lesz, én is írhattam volna bakancslistát. Megkereshettem volna a szigetemet. De senki nem szólt előre a betegségről. Igaz, talán jobb is. Ki tudja, mi várt volna ott rám az alvó indiáról elnevezett bunkalóban. Vagy ki? Vannak, akik hónapokat, sőt éveket élnek a biztos és fájdalmas végtudatában. Hm. Én arra képtelen lennék. Az az indián halott. Száz százalék. A lányom viszont pont olyan, mint én voltam huszonkét éves koromban. Hm. Csupa élet optimizmus. És csak azért is.